e po arstam me librin Etika e shkollës për xhami të autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah edhe kemi krye shumicën ose kemi kriju të gjitha temat që kanë të bëjnë me rregullat brenda namazit e, tash ka disa lloje namazeve do të thotë Tas për rregullat jashtë, si mësim thonë namazit ose të disa ë namazeve. Ktu në ran është e, tema ska ka quajt ë Skërirtu të torti rahimahullah, bab salati ahli al-a'zar. Do më thonë ë në lidhje me namazin e njerëzve që kanë arsye. Do thotë këtë deri këtu kanë rregullat si është në esencë namazit. Për pjesë, normalisht tregohen edhe disa rregulla ku ka përiashtime për të smutin në kusht më radh. Ë mirë po këtu është tema e veçantë për njerëzit që asmojnë me kry namazin me të gjitha rregullat. Do thotë ka disa për të cilën bëhet përiashtim ose ka rregulla të veçanta për disa grupe të njerëzve. Pre atyre, njerëzve që kanë arcyje në lidhje me namazin, është ismuti, a i që është ismur, të më thanë, në disa regula nuk mundet me i zbatu, gjithashtu uftëtari, i cili ka vështirësi, po ashtu është edhe luftëtar, gjatë luftës, do të të njerëzit që ka janë luftë, në frikë, e kështu më radhësë ndë një arshyja tjetër. E, në fillim, e, e ka përmen të qështjet për të smurin. Thot, je gjibu e një salli e lë meridu ka imen fi fardin. Dhe thot, i smuri e ka obligim në fardës, më falë, në kam. Li hadithi imran, salli ka imen, të mu thanë në... Imrajn ibn Husain, radhiallahu anhu, kur e ka pizë bëngë Amerin, sallallahu anhu sallam, në hadith që dhe të asëqerojnë pak më vonë, fillim ishti ka thonë bëngë Amerin, sallallahu anhu sallam, salli qa imen, të më thëmë falu në këmbë, fa illem të stëtiqë, fa qa iden, nëse nuk ke mundësi, atëher ullur, fa illem të stëtiqë, fa ala gjembë, nëse nuk ke mundësi, atëher ishtërir në kra, këtë Bukhariju, kërse në transmitimin e nësajut, shtohet, fa illem të stëti, fa mustelkjen, nëse nuk ke mundësi atëherë, ishtërim në shpinë. Dhe thot, edhe në gjohëse nuk ke mundësi me nejtë ishtërirë në kra. Edhe thot, autori, rahimahullah, wa juqmiu li ruku'i hii, wa sujudhi hii, bi raxi hii, ma amkenahu, edhe për ruku edhe sejtë, edhe për ruku edhe sejtë, që është i smurë, dhe nuk mundët më falën kam, e u lë kokën, dhe më thëmë, banë, uh, simbolizonë për rruku e dhe sejtë dhe me lëvizin e kokës, sa të ketë mundësi? Uh, li qauli hi sallallahu aleyhi vësallem, idha e martu kumbi emrin, fe të minhu me së të tahtum, dhe thëtë se penga meri sallallahu aleyhi vësallem ka thëmë, kur të ju urdhërëj me një urdhër, atëherë bëjën një atë, sa të keni mundësi Regullat e shëriatit Bazohen në këta Në atë që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala La ju kellifullahu nefsen Illa us'aha Dhe thotë Allahu nuk e Obligona si njeri Për te i mundësive Që i ka e, Edhe kjo që ka thonë Për nga miri sallallahu nëm sellem Idha emartu kumbi emrin Fëtë u minhë mës të tatun ta Dhe thotë Kur ti urdhroj një urdhër Atëherë bëjë një atë Sa të keni mundësi E, mundësia e kemi sqaru edhe maherët nëse ju kujtohet te qështja e qëndrimit më kamp dhe më thanë se ashtë rukën e, po më përgjësi mundësia ka dy loje ose pa mundësia realitet. dhe tëtë pa mundësia për me bëti shka është dy loje njënë një është e, pa mundësia plot dhe më thanë nuk mundet njeriu as pak me zbatu një, për që nuk mundet më ngritë në kam, dhe thët i ka kam të prejme, ose është i paralizum ose e nëgjashme, dhe thët nuk mundet më që në kam, dhe nuk mundet më nejtë në kam, ose mundësi e pjesrishme, me thëmë, dhe thët, që mundet me realizu një regull, një norm, mirë po me shumë vështirësi, dhe thët, që që është e, rasti i Imran ibn Husainit radhiyallahu anhu sepse shkaku për të cilin e kapit për nga meri, anhu, ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë se ai ka pas hemorrhoid do të thonë jo se s'ka mund me qendrim këmb mirë po qendrimi në këmb i ka shkaktuar dhimbje ose ndonjë ndëmtim tjetër po thotë Imran ibn Husain radhiyallahu anhu kanët bi bëwasir, du më thënë, une kisha hemoroide. Fësaltu në bie sallallahu alaihi wa sallam e hanis salah, edhe pyta për nga merin sallallahu alaihi wa sallam për namazin, edhe thët fa salli kaimen pra falu në kam, fa illem të stëti, fa kaiden, du thët nëse nuk ke mundësi, kuptohet saj ka pas mundësi me qëndru në kam. Mirë po, nësa jo është ka këton dhimta edhe vështirësi, atëher ullur, Nëse edhe kjo, atëherë shtërirë në kra. E, edhe hadithin kur t'ju urdhërëj për një urdhër, bëjë një atë sa të keni mundësi, e ka transmitu Bukhariu dhe muslimin nga Ebu Hreira, radhjallahu anhu. Edhe nëse nuk ka mundësi në kra, atëherë në shpin, ashtu si, si ka mundësi të qëndrojë. Si rri shtërinë, isë muti në atë gjendje që ka mundësi. Jo, nuk ngarkohet me diçka që nuk ka mundësi. Edhe normalisht kur është ë nkam, unë të më bëj të gjitha shtyllat e namazit. Kur është ulur, mundet mapak, do thot rukuja nuk bëhet e plot, po bëhet vetëm shenj. Edhe seç dia bëhet e plot, nëse është shtrir, atëherë as rukuja seç dia. Do thot për secilen, sa ka mundësi me lviz kokën nëse unë atëherë duke bërë shenjë vetëm me vetëm me syt. Ehm, tiatra zostit që e ka përmend, autori rahimallahu thot, "Wa tasihu salatu fardin ala rahilatin waqifatin aw sa'ira." Gjithashtu, eh eda namaz i farz pranohet në hipur në mjet udhëtimit, edhe në kafsh, çoft çofsa do të thonë në një vend ose duke hecur ose mjet i tjetër i udhtimit pa marr parasysh. Khasiyata ta'dhin bi wahlin aw matar, do të thonë nëse kjo bëhet për shkak të largimit të dëmtimit prej vërsimit të ujit ose shiut. Li hadithi ya'la ja ibn Murra, rawah at-Tirmidhi Dëmë thënë, kjo në bastë hadithit Ja'la ibn Murra, të cilin e ka transmitu të tirmidhiu dhe ka thënë se djetartë punojnë si pas këti hadithi. Këtë hadithë dhëtë e ka transmitu tirmidhiu, mirë po është i dobtë, se në të ka dy transmitues që nuk njëhen. Njëni, dëmë thënë, njëri njëhet i njëhet e emri, Tjetrit nuk i diet as Emdi. Ë do thot ky hadith nuk është argument për këtë çështje. Mirë, por ka hadithe tjera që janë transmetuar ë jo si fjal për pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, por si veprë, si që thot, siç është hadithi nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem asht fal në kufsin e tij kur ka pas e, balt dhe ujë. Edhe e, kjo është, do të them, siç ka thënë Tirmidhiu se dietart e kanë marr këtë gjykim edhe punojnë sipas këtij sipas këtij hadithi. Edhe ky është kaq kanë mendimi Ahmed ibn Hamblet dhe Ishaq ibn Rahuyes. Po ashtu një hadith edhe më të fortë është transmitu nga vetë Enes si Ibn Malik, rrëdhe Allahu anhu, se aje ka ba, këtë kët vejpër, dëmë thënë, një jo prej, për nga Merit sallallahu alim sallam. Dë thotë, kjo është qështje tjetër, pra në rast të ndë një vëstyrhësie tjetër, dëmë thënë, si qështë që loci, balta, ose uji, normalishtë njëri nuk më nëtë më fal nëse e hi krija nuj, dë thotë, kur beren sejtë e kultoh atëherë banë mu falë në dikun tjetër, edhe në qofë se nuk mundet mi kry të gjitha, dhëtë rukunë se gjithë dhe me kështu me radhë, si që është hipja në kafsh, ose në makinë, ose në autobuzë, kështu me radhë, dhëtë në rastet këtila, lejohet me falë namazin aty ku ke mundësi edhe atësa ke mundësi. E njaj të avlen, kuptojt për anije dhe për aeroplanë, Vlenë hadithi që është bytë për nga meri sallallahu në sëllem, se sitë falen në një, edhe ka thamë, falu në kam, përveç nëse frigoesh se rëzoesh ose bje, dëmë thënë, deti, atëherë falu ullur. Kjo, kjo është rasti kur e, i e në det, dëmë thënë, ose, si që është rasti me aeroplanin në ajer, pra nuk ka mundësi mundal për me zbrit në tokë për ndryse me mjetët tjera, nëse njëri ju ka mundësi e me zbrit në tokë, du më thënë e në nalë mjetin e uthtimit edhe falës, mundës mu falën të tokë, atëherë kjo është aje që kërkohet. Dhe të namazë i duhet të falët i plotë, me qëndrim në kamë, me rukua dhe seshë dhe të plotë. Përveç nëse është e, ndë një rast ku sigur këto, du më thënë nëse ka vërshim ose loqë të madhe kështu me radhe, nuk mundë Gjithashtu me këtë krahasohet edhe rasti kur personi kuria duke udhëtuar me autobus edhe nuk të prit autobusi, nuk ka rrugdalje tjetër, atëherë mundet të mfal në atë mjet që është duke udhëtuar. Përndryshe për, për udhëtarin ka edhe disa norma tjera, që se që os ka përmend autori rahimahullahu thot wal well, well, musa wal musafiru jakësuru uh, rrëba'ië, khasa. Nëmë thënë, uðhtari, e shkurton namazin që ka katër rekyate. Vëtëm atë namaz, që ka katër rekyate. Pas të jetër të rëcoshti e është, të thëtë, walëhul fitru fi Ramadhan, edhe ka drejt me prisë, agjerimin, në Ramazan. Wa inë temë, wa inë temë bi men njelzëmuhu l-itmëmu, a temë, por nëse falet pas një imami që e ka obligim me fal namazin e plot, atër e dha e fal të plot. Pas të ajë thotë, vëllëu e kameli këdha i haqëtin, bilani jeti i kametin, vëllëa ja ale mu meta jenë këdi, e u habes e hu metarun, e u merëdun, kasara e beden. Dhe më thënë, që fëse ri në një ven, ku ka shku për në një nevoj. Edhe aty e, është, si me thënë, është bloku, për shka që të ndryshme, du më thonë, kustet klimatike, ose, ose puna e ti e ka bloku në atë vend, du më thonë, duhet me vazdu aty dheri sa ta krye punën. Atëher, pa marë parë asistë se sa ri, shkurtan në namazin, e, sa do që të rije në atë vend ku ka shku për të krydo një nevoj. E, për shkurtimin e namazit, ashtë argumentë Fjala Allahut, subhanahu wa ta'ala, nësut, në... Kua është... Wa idha darabtum fil ardi, falejse alejkum djunahun, në takëzuru min as salati, dhe më thënë qëfë se jeni në uthtim, thëtë Allahu, në përtok, atëherë nuk ka penges për ju që ta shkurtoni namazin, inë kiftum, enjeftin e kumulladhin e kafaru, nëse kini frikë se dhët ju spravojnë dhëmë thënë mëzbesim të ardhë thët Ja'la ibn Umeje thët e kam pytë ome, Amer ibn Khattabin radhi Allahu anhu e, e kam pytë për këtë ajetë dhe i ka thënë se ku Allahu thët nuk ka penges ose nuk kini më katë nëse shkurtoni namazin nëse kini frikë se dhët ju spravojnë mëzbesim të ardhë edhe thët i kam thënë tash janë siguru njërëzit. Nuk ka frik prej mushrikve si të që janë konë para qëllirimit mekjes. Atëherë, thotë, Omeri Radhjallahu i ka thanë, edhe unë nuk e kuptova këtë që nuk e, nuk e ke kuptu ti, dhe e pyta të dërguarin Allahut, sallallahu anem sallem, edhe thotë, a i tha, sadaqatun të sadaqallahu biha alaikum, të më thonë, kjo është lëmos që jua ka thanë Allahut, Praletsim që Jau ka bëha Allahu Fakbelu sadakat e hu Pra ndaj pranojë një sadakan e ti Edhe pengamiri sallallahu aleyhi ve sellem Se cilin uthtim që ka uthtu E ka shkurtu namazin Edhe deri në haqjin e funit Dërthetaj ka qen Uthtimi fundit i ti Sallallahu aleyhi ve sellem Dëmë thonë që nuk është ndryshu kjo norm Pra deri në haqjin e funit e ka shkurtu për nga meri sallallahu anësillem namazin prej momentit kërka dalë prej Medines, deri, deri sa është këthy. Si që transmituat të Bukhariu dhe Muslimi, nga Enejsi radiallahu anhu, thot, dollëm me për nga meri sallallahu anësillem prej Medines për në Mekke, dhe aj sallallahu anësillem falte e, namazet nga dyre kate, deri sa u këthyem në Medine të transmitusi, se e ka pytë Enesin, radhjallahu anhu, i ka thonë, e kam të mbi mekët e shejën, dhe më thonë, a qëndrut në mekët, ka thonë, e kam nabihë ashëvan, dhe më thonë, aty qëndrum vjetë dit. Dhe thotë, prej, moment, prej momentit kur ka dalë prej Medines, edhe gjatë rrugës, edhe gjatë qëndrimit në mekët, dhe deri sa është këthy në Medine, e ka shkurtu namazin për nga meri, sallallahu aleyhi vësallam. Po ashtu udhtari e ka të lejuar mos më agjëroj gjatë Ramazanit, siç ka thën, do të thonë siç uh, qëndron ayetin ku ka thën Allahu faman sahidem minkumus sahra falyasum, do thonë kush e dëshmon këtë muaj, le ta agjëroj. Edhe kjo fjalë sahide do thot se e dëshmon vendin e tij muajin. Pastaj thot women kana meridhon au ala safarin dhe thotë kush është ismur, ose është në uthtim, fe idetum min e jamin ukar, dhe thotë aj të gjeroj dit, po aqë dit, më vonë. Dhe më thonë se kjo është lejes ose letësim për uthtarin, pa marë parasysh, a ka vështirësi ose jo gjatë uthtimit. Pra përderi sa është dikush uthtar, e ka të lejume, mës të gjeroj, gjithashtu, siç e ka të lejuam me skurtu namazin, megjithse kjo çështja e skurtimit të namazit, pra ka mendime të ndryshme mes dietarëve, është obligim ose është lecsim. Edhe si duket më saktë është se skurtimi i namazit në udhtim është obligim, ose është esenc, nuk është për skurtim, vetëm me prijashtim kur falës mas Imami me të që e ka obligim me plotcu namasin. Atëherë, Imami pasohet, do të më thonë edhe nuk kundërshtohet. Ëh, sekta thotë transmetohet nga transmetohet, do të më thonë musnedi i Imam Ahmetit me sened Hasan se <coughs> do më thënë një një prej tabinëve, Musa ibn Seleme, thot, kemi qenë me ibn Abbasin, radhjallahu anhuma, në Mekke. Dhe e, i ka thonë, e ka pytë, thot, e, kur jemi me ju, falim katër rekjate, kurse kur këthejemi në shatora ton, falemi nga dy rekjate. Pra e ka pytë, se anshtë e sakt kjo, Ka thënë Abdullah ibn Abasi, radhjallahu anhume, atilke sunnetu e bilqasim. Dëmë dhënë, kjo është suneti e bilqasimit, sallallahu ane i nësëllem. Pra kunja e penjë amirit, sallallahu ane i nësëllem. Dëmë dhënë, se njëri unë nëse është pra me imamin, që është i vendit edhe e falë namazin të blot, atëherë e ka obligim me falë të blot, për ndryse e ka obligim me falë të shkurtuarë. Edhe për qështjen tjetër që ka, që ka dhën shenjë këtu autori, rahim e Allah, është kozgjatja. Puna se, dhe më thënë, për qështjen e distancës prej kur logaritet njeri uftar, edhe qështja kozgjatjas të qëndrimit, dhe më thënë, vendin ku shkon, ka shumë mes, e khtilaf mes djetarve, edhe kitë, ka përmledhi për më temia, rahim e Allah, se ka thënë, këtë qëstje e regulon e, orfi, dhe më than e, tradita e vendit edhe gjithashtu njeti i njeri u dhe më than nëse niset për uthtim dhe pregatitet për uthtim atëherë a e logaritet uthtar edhe pa marë parasys dhe më than se argument të prejrë prej kuranit e dhe sunetit për distancën që duhet me kalu nuk ka Po ashtu argument të prerë për ko zgjatjen, sa llogaritet udhtar, gjithashtu nuk ka. Ëh, mirë po për çështën e ko zgjatjes argumentet më të forta janë se nëse njeriu qëndron në, mbi katër ditë në një vend, ëh atëher aty e plocën namazin. Nëse qëndron në katër ditë, pra ëh duhet me shkurtu. Por këtu e ka përmend autori rahimullah një tjetër Sostia, nëse dikush nuk e ka bën jetë me qëndru në një vend katër ditë, ka skuper mapak, mirë po për shkak të punës që nuk ka mund me kry, ose për ndonjë pun tjetër, për ndonjë shkak tjetër, ka me të kohë më të gjatë, atëherë sado që të rri aty, duhet me shkurtu namasin. Edhe kjo i ka ndodhur Abdullah ibn Amerit radhiyallahu anhuma kur ka qenë në Azerbajxhān, edhe Karabord, do të thonë jam shël rukt edhe kanë aty 6 muaj, edhe gjat gjithë kohës e ka shkurtu namazin. Kurse nëse çdo njeriu vendos që të vend pra vendos kanë jetë që ven, than, të vendoset në një vend, atëherë nuk llogaritet udhthar aty. Pastaj thot autori rahimahullah, wal ahkamu al mutaalliqatu bis safari arbaa. Domethan këto norma të sheriautit që kanë të bëjnë me udhtharin janë katër skurtimi, bashkimi i namazeve, eh çështja e serioze te mes, mesteve edhe prisja e xhirimit. Do të thon këto katër çështje dallojnë për udhtarin prej atij që është në shtëpi. Për këtë skurtimit e tham se namazet që janë nga 4 rekate udhtari i fal 2 rekate. Eh çështja e bashkimit, dhe më thënë, uthtarit i lejohet me bashku drejken me i qindin, edhe akshamin me i acin, në cilëm do ko që e ka ma letë. Dhe më thënë, pa mërë për asysha e falë në kone drejkës ose ti qindis, pra edhe drejken edhe i qindin. Edhe akshamin e i acin, gjithashtu, e falë ose në kone akshamit, ose në kone i acis, ose në fillim, ose në fun. Dhe më thënë, e ka atë letësim që prej momentit kër hi koha e drejkës, edhe deri para momentit të daljes të kohës i qindis, ka drejt me fal drejkën edhe i qindin në bashkum, edhe gjithashtu akshamin dhe jacin. Thot, Abdullah ibn Abbas, radhjallahu anhu, e, pra për uftimet e përgamerit sallallahu anhu sëllem, thot, i bashkonte drejkën me qindin dhe dhe donë të thonë në atë rast kuriste duke u hutu, edhe bashkonte akshamin me Yacin. Këtë transmeton Buhariu. E Tetracosti <coughs> është fshilia e mesteve. Dallimi të ustari është se ustari ka e ka kohën e caktuar me 3 ditë 3 net kurse për njëri unë që është në venin e ti, ka një ditë e një natë. Dhe më thëmë, kur vlenë koha për t'i ba mes qërapeve ose mestreve. Edhe prisi a gjerimit, si që thamë, dhe tëtë aji që është uftar, për, ka drejt me prisi a gjerimin, në Ramazan, nuk pa dhe një kuzëtëzim tjetër, sepse Allahu e ka thëmë E kalon për le, këtë lejeimin në formë të përgjithshme, nuk ka caktuar kusht. Prandaj, ta marr parasysh sa ka vështirësi udhtimi ose nuk ka vështirësi, atëherë no tim njeriu e, nuth, e ka drejt ka drejt me prish agjërimin. Mirpo, cila është më e vlefshme, e kam thënë dietart mbas të argumenteve, do të thonë. Nëse udhtimi ka vështirësi, më vlefshmë më sa zavab, do të thonë është më pri saljerimin se sa më majt në Ramazan, anëtpërsë nuk ka vështirësi udhtimi, atëherë më vlefshmë është me xheru gjatë ditëve të Ramazanit, më mirë se sa më lëm për mas Ramazanit. Pastaj ka thon, "Uja'zuzul jama'u baina adh-dhuhrayni wa baina al-isha'aini fi waqti ihdahihim ihdahuhuma lil musafir." pra e, lejohet bashkimi i drekës me 100 din dhe akshamit me yasin në njërin prej këtyre dy kohëve për udhëtarin watarku hu afdal kurse mos mi bashku është me bashkuës më e vlefshme gher jamae jamae arafa wa muzdalifa përveç bashkimit që bëhet në arafat dhe muzdalifa do thotë edhe për këtë çështje ka mendim ndryshmë dietarëve A është ma e vleshme të bashkojë në namazet apo ma e vleshme është që se cili të falet në kohën e vetë. Këtu autori, Rahimullah, ka thonë se ma e vleshme është mos më i bashku, me priashtim të bashkimit në Arafat edhe në Muzdelife. Atëherë s'ka dyshim se është ma e vleshme më bashku. E, mirë po edhe në uftim, ma e vleshme është më bashku atëherë kur e, njëri u është, është në Lvizje, uftari është në Lvizje. Nësë është në një vendu kaqëndru, atëherë më eflëshë në mëfëllë se të në në namazë në kohëna vëtë. Bahtu thëtë, wa li mëridin jelë haqëhu bi tërkihi me shakë. Gjitha është u e dhe isëmuri që nësë nuk i bashkon në namazët dhëtë ke të shumë vë shëtirësi. Lë jannë hu sallallahu alëmë sallem, jamëa min ghejri khawfin wala matarë sëpse për nga meri sallallahu anem sallam ka bashku dhe namazet, për pa pas luft edhe për pa pas... Pra i ka bashku në Medine, nuk ka qenë në në uthtim, edhe nuk ka pas luft edhe s'ka pas shi. Ua thëbet e lë gjemë uli lë mustahada, ua hua nevë unë mërad, gjithashtu thëtë për mustahada ashtë të vërtetume më argument, se lejohet mi bashku namazet, edhe aja është një loj s'mundje. Uahtët gje Ahmed bjene lë mërad a sheddu minë sëferë, kurse ima Mahmedi ka thanë se pra argument që lejohet isë murim i bashku namazet është se sëmundja është më vështirë se sa uftimi. Va qalë el gjem'u fil hadar i dhe kene lidaruratin e u shuvëllë, gjithashtu ima Mahmedi ka thanë se lejohet bashkimi edhe pa uftim nëse është për dhe një nevoj të domazdoshme. Dëmë thanë për të smurin, nëse smundja ti është atil që i shkakton vështirësi të mëdha në falje në se cilit namaz në kohën e vetë, atëher i lejohet ati mi bashku namazet. Smundjet të tila janë sigur istihada. Istihada që ka është gjakderdhjet e gratë që është jashtë menstruacionit dhe lehonisë dhe gjakderdhja e menstruacionit është e njohur, edhe ka karakteristika dveta, dhe më thënë gjaku, edhe dalon për e gjakut normal, edhe me njër, edhe me er, edhe ka periudhën e caktume, dhe thëtë gruja e di për veti. Kur ka gjakderdhja e jashtë kësaj, për ndryshë gjakderdhja e menstruacionit është shëndetë, kurse gjakder dhe jashtmën e ciklacionit, do të thonë as për do një skak, ë, do një anomalid, do të thonë një prishi ose sëmundje në mitër ose diku tjetër. Kështu që ë kjo ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka u kalefzu, do të thotë që ti i bashkojnë namazet, sepse mustahada, gruaja që është me istihada duhet të pastrohet për sesilin namazë. Edhe ajo, normalisë se shkaktohen vështirësi. Kështu që me, me bashkimin e namazëve letësohet se pastrimi bëhet vetëm <coughs> treherë. Edhe smundje tjera që janë të njajshme, që i shkaktohen shumë vështirësi, dhe më thanë që dohet mu pastru për shemë u disëmuri, ose dohet shkaktohen vështirësi, ngritja për namazë dhe... E, afte se ose pastrimi dorsta për secilin namaz, atëher lejohet me i bashkun raste të kthilla. Po ashtu lejo Peygamberi sallallahu anulemi ka bashkun namazet duke qenë në Medinë pa pas luftë dhe pa pas shi. Se një tjetër shkak për të cilin ka argument është kur ka shi edhe lloc të madh lejohet imamit xhamis me bashku dy namazet që mos dalë xhamati për secilin namaz sepse ka vështirësi. Do thotë jasht këtyre rasteve pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem prap i ka bashku. Disa preditharve kan thonë se është bashkim në form, do të thonë në form të dukshme në, ose në atë formën e jashtë me dukshme duket si bashkim, por në realitet është vënim i drejkës deri për para hyrjes kohës i qenis, edhe fali i qenis me njëherë mas hyrjes të kohës, të më thënë nuk është bashkim me, me këtë kuptim që esë qarun, po është bashkim formal. E, mirë po, Abdullah bin Abasi, radhe Allahu anhu, e ka të regu shkakun, se kanë pyt, e kanë pytë qka ka dasht me këta, dhe të, të ma e rade i ladhalik, dhe më thonë, shka ka dasht me këtë bashkim, ka thonë, e rade e la ju hrigja ummet e hu. Dhe më thonë, ka dasht që mështi fu se në ngushtim umetin e vetë. Kjo dhe më thonë, se në qofë se mësë bashkimi i namazëve, shka këton në ngushtim të madhës e dëmtim, atëherë lejohet mi bashku. Edhe djetartë zakonisht të japin këtë shembul, që je ka thonë Shekha Badi këtu, thot nëse për shembull mjeku, kirurgu do të me hi në një operacion, s'ka zgjat disa orë, edhe që nuk lejohet mu largu prej e, pacientit. Atëherë mundet me i bashku namazet në fillim, do të përpara se me hi në operacion ose me vanu me lën pasi të kryhet, thot ose diçka e ngjashme, siç ka dhan kanë dhan disa dietar po ashtu sem bull me kontrollin e fluturimit ose raste të tilla. Thotë që nëse lihet bashkimi i namazit, atëherë mund të mos shkaktoj dami madh. Kjo është ajo që e kuptohet prej fjalës sallallab ibn Abasi radhiallahu anhuma e se fjala ihraj në gjuhën arabe do thotë me shkaktuar ngushtim edhe vështirësi të mëdha dikujt. Prandaj ka thënë li al ose e rade e la ju hrigja ummet e hud, më thënë kada është që mos mi shkaktu vështirësia dhe ngushtic umetit vetë. Pra ndaj nëse, pra përpërësërin, nëse mos bashkimi i namazit shkakton vështirësia dhe ngushtim, ngushtim atëherë lejohet bashkimi. Kë, këto janë kryesisht njerëzit që kanë uh, arsyje për diska me ndryshullë të namazit, Edhe tjetëra, aja që është më dukshme, është lufta. Kurse për namazin në luft, ka disa norma që ka duhet sëqerohen, përëndaj për e lamë për mësimin tjetër. Wallahu a'lem, wa sallallahu a'sallam a'la abdihi wa rasullihi nëbijina Muhammad, wa akhiru da'vana, anilhamdulillahi rabbil alamin.